Második fejezet. A csörte odvasfogú híg velejjel. várakozva a a fedélzeten. – Öld meg, odvasfogú! – kiáltotta Csipás Takonypóc, odvasfogú barátja és állandó tettestársa. Takonypóc gyűrölte hablatyot. – Itt vérfirdő lesz! odvas fogú, sárkánya tengericsiga, egy ocsmány hatalmas, piszeorú és rémes természetű gronkel. A gazdám csafatokra tépi majd ezt a hablatyot, és a csafatokat a sirályok elé veti. Én áldani nem vennék mérget. Szólt vissza fogatlan nem túl nagy meggyőződéssel, és beleharapott tengericsiga a farkába, majd gyorsan az evező padok alá iszkolt. Hablaty egyre közelebb húzódott az előtte magasodó odvasfogúhoz, és közben nagyokat nyelt. Idekezett felidézni, mit is írt a hősök kézikönyve arról a helyzetről, amikor a hősnek egy nála sok, de sokkal nagyobb ellenféllel kell megvívnia. Valami olyasmit, hogy el kell hajolni a kard elől. Bajni kell, hogy a test súlya miatt fáradékonyabb ellenfél kifáradjon. – Na, idegát, ne hogy elérjen! Bukkant ki egy pillanatra fogatlan a padalól, de már is visszabújt, Mielőtt tengeri csiga borotva éles fogai a fülén csattantak volna. Hablagy könnyedén nyugodtan előre lépett, és egyenesen odvasfogú, apró, gonosz disznó szemébe nézett. Odvasfogú csúfondárosan vigyorgott és erőteljes suhintással célozta meg Hablach fejét. Hablach elhajolt. E – Ez az, Hablach! – ujjongott halvér. – Nagyon jól csinálod! – Odvasfogó meglepettem pislogott, újra megsúhintott a kardját, ezúttal még nagyobb erővel. Hablacs megint csak elhajolt, ám most olyan gyorsan, hogy odvasfogó a lendülettől megbillent, és majdnem elveszítette az egyensúlyát. Hablacs, hablacs, hablacs, hablacs, hablacs, hablacs, skandálta a legtöbb fiú. Hablagyot akkoriban kedvelték a többiek, mert egy hónappal korábban egy maga ölt meg egy tengeri sárkányt, amely az egész törzset fenyegette. Hablagy halvány elégedettséget érzett, ezt még élvezte is. fogú viszont bedődött, ádázul felhorkant, és egyenesen hablagy szívére célzott. Hablagy zsbattan elugrott előle és megcsúszott a sikamlós fedélzeten, és odvas fogú kinyújtotta felé hatalmas öklét, és megragadta hablatyot az ingénél fogva. Ezt már hablaty sem élvezte annyira. Oh, – Na jó! – gondolta. – Elkapott. Oh, – Most mit tegyek? Fogatlan kirontott a padalol, és hablaty orra előtt lebegve, torka szakadtából, rikoltozott. Ad meg magát Én elvileg kalózhős vagyok. A nem adják meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg magad, meg meg meg meg magad! meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg nem meg meg meg meg meg Vigyorgott odvasfogú és lecsapott kardjával hablagy sisakjára. Hablagy próbálta megállítani, de nem volt elég gyors ahhoz, hogy meg tudja védeni magát. – Aj, ez rettentő kínos! – gondolta hablagy, amikor odvasfogú kardja harmadszor is lecsapotta a sisakjára. – Ideje lenne kipróbálni néhány új mozdulatot? – Hmm, igen, mondjuk a pusztító védelmet. Lelki szemei előtt megjelent egy elegáns, kecses hablaty. Ám amikor az agya megpróbálta kiadni a parancsot a karjának, a karja csak ügyetlenül válaszolt, és odvasfogó megragadta a kardot, a csodás fürge félelem keltőt és az óceánba hajította. A csörtét figyelő vikingek hangosan fütyültek, hurrogtak. Halvér is hablagy felnyögött. – Fogatlan, oda sem nézni! – nyöszörgött fogatlan, és egyik szárnyával eltakarta a szemét. – Add meg magad, ostoba ember! – Na, most mit akarsz tenni, hablagy? – vigyorgott takonypóc. – Puszta kézzel szállsz szembe vele, vagy megadod magad? Még mit nem, haha, ha, makacskodott hablaty. Odvasfogó úgy határozott, eldönti a csörtét, és gyors egymás utánban többször behúzott hablaj gyomrára. Ó, torsz herelmére, hablaty, ordított a bélhangos elkeseredetten. Úgy verekszel, mint egy ojszülött. A földön nyeszeregve nem jutsz semmire. Harabd meg a bokáját, vagy mit tudom én! Reménytelen eset! Hi -hi -hi -hi. a Takonypóc vidáman. Habla, reménytelen eset! Nem megmondtam! Az a múlt havi sárkányölés csak bázni volt! Reménytelen! Reménytelen! Reménytelen! Hi -hi -hú -hú. A fiúk könnyen befolyásolhatók. A hablaty népszerűség már is semmivé olvadt. Most már azt skandálták, hogy reménytelen, reménytelen, reménytelen. A sárkányok is csatlakoztak hozzájuk. Kökvárt ki a semmét, rikoltotta a fényes karom. Tébb le a sárnyát! Bömbölt a tűzféreg á meg de Nőszörögte fogatlan. Odvas fogú elégedetten felhorkant, eldobta a kardját és hozzáfogott ahhoz, amit a legjobban élvezett. Az ököl A maga módján odvasfogú valóságos művész volt. Szerette csupasz tenyereik között érezni áldozat a húsát, ahogy a szobrász is szereti az agyag érintését. fogú azzal kezdte, hogy ráült hablatyra, amit a fiúk óriási üdvri valgással fogadtak. Ezután a fedélzethez nyomta hablagy arcát, és hátra csavarta a fülét. Sápítozott halvér, és lehúnyta a szemét. – Ah, é, é! Én ezt nézni sem bírom! Gyerünk, hablágy! Kiáltotta. Fordítsd ellene a saját erejét! Na jó, de hogyan? Tudakolt a hablatja a fedélzethez szorított szája sarkából. Amikor rajtam ül! Amíg mindenki hablaty kínlódását figyelte, addig takonypóc alattomosan felvette a földről, Odvasfogó kardját, és levette róla a fatokot. Add meg magad, add meg magad, add meg magad, add meg magad, add meg magad, Üvöltötte meg magad, üvöltette odvasfogó, ha, Nem, mondta a hablagy. Az icipici hablagy mindjárt elbőgi magát, ha ha, ha. csúfolódott takonypóc – Reménytelen, reménytelen, reménytelen, reménytelen! – skandálták a fiúk. Fogatlan kidugta a fejét varacskos padja alól, hogy megnézze, nincs-e vézesen közel hozzá. – Tengeri csiga. És alig pár centire maga előtt meglátta fogú, hatalmas, rengő ülepét. Fogatlan olyan nagyra tátotta a száját, amilyenre csak tudta. Mint azt a neve is sugalja, fogatlannak egyetlen foga sem volt. Kemény ínye viszont még az osztriga héját és a rák páncéját is képes volt összeroppantani. Előre lépett, és teljes erőből beleharapott az előtte rengő hátsóba. Áóóó! Üvöltötte Fogú és elengedte hablatyot, aki villámgyorsan elmászott az útjából. Fogú most már tényleg nagyon feldőhödött. Megragadta a kardját, észre sem vette, vagy nem is érdekelte, hogy a tok eltűnt róla, és hablaty után vetette magát. Hablat ellépett előle, de a hegyes penge felszakította az ingét, és kitépet belőle egy darabot. – jaj! mutyogta a amikor ráébredt, hogy most igazán nagy bajban van. Odvas fogú leesett a kardodról a! Ovas fogú azonban rá sem hederített, vad dühében felordított és hatalmas lendülettel lecsapott hablagy feje felé. Hablát elhajolt az ütés elől, a baljósan éles penge pedig beleállt a hajó árbócába, miután lemetszette a hablat sisakján meredező szarvak hegyét. – Hagyd abba! – a az árbóc mögül, de odvasfogú csak dühötten próbálta kirángatni a kardját a fából. – Nincs tok a kardodon! Meg fogsz ölni! – fogú azonban olyan pipa volt, hogy mindebből egy szót sem hallott. – Fantasztikus izmaival neki feszült a kardnak, mire a fa engedett, de olyan hirtelen, hogy szegény odvasfogú a lendülettől a hátsójára huppant, épp arra az érzékeny részre, ahonnan fogatlan kiharapott egy darabot. Au! kiáltotta odvasfogú. Ha-ha-ha-ha! <Szül> nevettek a fiúk. Odvasfogó nagy nehezen talpra állt, és olyan dühös volt, mint egy megszigonyozott bálna. Mennydörgő üvöltéssel vetette magát hablatra. Hablatynak megint sikerült kitérnie előle, de ezúttal megcsúszott. Odvasfogó egyik kezével lefogta, a másikkal pedig a feje fölé emelte a kardját. – Ne tedd! Kiáltott a hablaty kétségbe esetten, de odvasfogú szeme csillogott a csata izgalmától, kardja pedig elindult hablat melkasa felé. És itt véget is ért volna hablát élete, ha egy rendkívül szerencsés véletlen folytán, éppen ebben a pillanatban, a hajó meg nem dőlt volna a háborgó tengeren. Egy óriási hullám az égbe emelte, majd azon nyomban ledobta a mélybe. És a hajó egyenesen egy nagy méretű tárgyra esett, amely azonnal kiúkasztotta az oldalát. el, elhagyni! rikoltott a tűzféreg, és a tizenhárom sárkány, mint megannyi óriás denevér a levegőbe emelkedett. A sárkányok sem hülyek a végsőkig a gazdáikhoz. A hajó ott helyben ketté tört, és a vikingek a tengerbe estek. A hajó aztán egy megkönnyebbült sóhajjal elmerült a habok között, és tíz másodperc alatt a tengerfenékre süllyedt. Az egyik percben hablacs, még odavesfogú hígvelej nem túl kellemes szorításában vergődött, a következőben pedig kutyaúszásban evickélt a vízben, amely annyira lélegzett elállítóan, velő szív megállítóan hideg volt, hogy még az a kérdés is nehezen állt össze hablat agyában, Hogy most akkor mi a csudához kezdjünk? Valami lehuppant hablat sisakjára. Hát fogatlan bámult a szemébe fejjel lefelé. – Szépen te harcoltál gazdám! – mondta. – És most hol van az ebédem? – Ha nem tűnt volna fel... Felelte hablagy, miközben hatalmas kortyokban nyelte a tengervizet, mivel fogatlan súlya alatt folyton a víz alá bukott. Meglehetősen szorult helyzetben vagyok. Szállj fel rólam, kérlek, és nézd meg, mi a helyzet halvérrel. Ő nem tud úszni. Hablaty tudott úszni a hegyméretű hullámokban, azonban minden erejére szüksége volt ahhoz, hogy el nem erüljön. Fogatlan gondterhelt ábrázattal tért vissza néhány pillanat múlva. <hállérnek> – Hálvérnek mindenképpen segítenek el, gazdám! Na na na, nagy bajban van! Kö kö kö köves! – És erre is mit eltűnt? – Nem tudom, mi a bóbánatot tudnék csinálni! – zsörtölődött magában hablaty, amikor csoda történt.